Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. I dobro poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Danas jedna posebna emisija u kojoj ćemo se osvrnuti na sve što nam se dogodilo u zadnjih mjesec dana, a pogotovo ćemo misliti i e, slušati svjedočanstva naše braće i sestara z Banovine. Tako da evo, vjerujem da mnogi od vas još uvijek u srcima prebiru sve što su zadnjih mjesec dana proživjeli upravo naše braća i sestre na Banovini. E, možda niste ni znali, ali na potresom pogođenom prostoru proteže se i Zagrebačko područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda, Blaženog Alojzija Stepinca, koje ima 34 mjesta bratstva, a među njima su i najugroženija bratstva u Hrvatskom Čuntiću i Sisku Galdovo. Inače, njih su na početku sjećna posjetili područna ministra Terezija Vrankić, njezin zamjenik Tomislav Tulezi, područna blagajnica Mara Budimir i područni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač. U Čuntiću se nalazi Franjevački samostani crkva Svetog Antona Padovanskog koja je u ratu minirana i spaljena, obnovljena 2010. godine. I ona je također pretrpila brojna oštećenja i mogli bismo danas cijelu emisiju zapravo govoriti upravo o svim tim oštećenjima koja su proživjeli naše braće i sestre koji žive na tim prostorima. Pa smo zapravo radosni što je danas s nama u programu Radio Marije župnik župe svetog Ivana Pavla II. u Petrinji i svetih Bartola u Hrastovici, Fradragan Grizelj. Fradragane, čujemo li se... Uvijek bude mir i dobro, evo drago mi da smo uspostavili vezu kako treba i hvala vam od srca što ste se uspjeli priključiti našoj emisiji danas. Hvala lijepa na pozivu. Predragane, mnogi su čuli za vas u posljednjih mjesec dana o, o svemu što ste proživjeli, o akcijama koje ste koordinirali i vjerujem da kad možete po, se osvrnuti na ovih mjesec dana niste mogli ni predvidjeti što će vam se sve dogoditi. Pa za sam početak volio bih da se vratimo na taj prvi dan gdje ste se vi osobno našli u trenutku kad se dogodio na jaki potres. Pa, kad se dogodio potres, Tamo sam završio susred sa našim biskupom, budući da je dan ranije bio jedan potres koji je bio nešto slabiji, ali isto tako oštetio crkvu. Biskup je došao pogledati prve te štete prvog tog potresa, ne znajući da će nam zadesiti ovaj drugi potres u vrlo kratkom vremenu. Biskupa sam ispratio i pošao sam kako sam taj dan, prvi dan započeo, blagoslov obitelji po Hrastovici. Vratio sam se u kuću gdje sam zapravo evo, do biskupovog posjeta i stao. U toj kući smo počeli, evo, blagoslovo obitelji, kako smo joj već na početku ih pozdravili, počeli smo moliti o i kad smo počeli izgovarati, sveti se ime tvoje, zapravo je počeo taj silni potres koji nas je, evo, ne iznenadio, nego, evo, um, iznenađeni smo što smo živi ostali, da. Mm -hmm. Teško je zapravo bilo sve ono što je uslijedilo i, i ljudski i duhovno zapravo proći i, i na neki način stati na noge, ali vrlo brzo ste dobili brojnu pomoć od braća i sestara sa strane, pa evo možda je to stvarno jedno jako važno svjedočanstvo u tim trenucima. Pa je, zaista ovaj, među prvima koji su se javili evo, za bratsku pomoć, među njima je bio prvi Pater Ivica Jagodić, iz Vukovara, koji je odmah ponudio da napravimo web stranicu za evo, župu Svetoga Bartola ovdje u Hrastovici. Isto tako, on je odmah organizirao sa hrvatskim karitasom iz Vukovara da su nam odmah poslali jedan kombi. Unutra je bilo nešto ovaj, stvari, prve pomoći, ali među tim stvarima je bio vrlo nama značajan šator koji je bio, evo možemo reći, prvi šator u hrastovici koji je postavljen da su se ljudi mogli ne, pod taj šator smjestiti i da smo mogli organizirati evo prvu podjelu ovih namjernica od vode, hrane, svega onoga što je bilo potrebno. Odmah su evo tu uskočili i članovi Franjrčkog svjetovnog reda koji su se izbrojnih mjesta gdje god sam bio od iloka Vukovara pa skroz do Zagreba, Šibenika, Dubrovnika javljali i evo svi su iskazivali veliku ljubav, zahvalnost, ali su evo naši članovi Zranjivačkog svjetovnog reda i nudili odmah prvu pomoć za obitelji koji su najugroženiji ako nemaju krov nad glavom, oni daju pogotovo iz južnih krajeva naše domovine koji imaju apartmane, imaju kuće za odmor, oni su odmah ponudili smještaj našim ljudima koji imaju djecu, ali i svima onima koji su nesrećeni bili i koji su bili pogođeni ovim potresom. Kod nas je situacija malo drugačija. Ljudi bas ne žele otići iz ovoga kraja. Oni su se grčevito, mukom, krvlju, borili da se u ove krajeve vrate i svi koji su se vratili ovdje u Hrastovicu i Petrinju poslije domovinskog rata, oni zasigurno ne žele otići ponovno iz ovih krajeva oni žele ovdje ostati, ali evo ta pomoć koja je pristigla od naše braće i sestara bilo u Novcu, bilo u Naravi, bilo u Vodi, bilo u, evo, u ovim higijenskim potrepštinama i svakoj drugoj ljubavi koju su oni na bilo koji način i evo iskazali, mi smo im neizmjerno zahvalni za evo sve ono što su za nas učinili. Evo, lijepo je zapravo i to slušati i gledati to jedinstvo, zapravo kako se događa, pogotovo kad govorite o aktivnostima Franjevačkog svjetovnog reda, no ta se suradnja nastavlja i dalje, ali i duhovni život također ide dalje. Kako ste se zapravo sada organizirali sa liturgijskim slavljima i sve skupa život u župi? Pa, u župi svetoga pape Ivana Pavla II. tamo imamo montažnu crkvu, jer... Ta župa je osnovana prije desetak godine, tako da još nemamo ovaj, sagrađenu župnu crkvu kao građevinu, ali imamo jednu montažnu a, prostoriju, možemo reći baraku, koja je izdržala jako dobro potres. Mm -hmm. Evo, tamo je bilo nekakvih prevrtanja, a, ali nije bilo neke ogromne velike štete, da bi sad rekli, eto, uništeno je uvo, uništeno je, ono, nego je, evo, zapravo neke stvari su se ispredvrtale, nešto se malo i polupalo, ali ovaj, mi smo se odma isti dan, zapravo stradano smo se već vratili i odma nastavili već a, sa liturgijskim slavljima, samo jedan dan nije bilo Svete Mise, taj je 29. i 30. Već 31. smo redovito počeli večernje Svete Mise, vratili smo se u crku i nije bilo nikakvih problema od prvog dana, možemo reći, imamo liturgijska slavlja odma u Petrinji dok u Hrastovici smo tek prvu nedjelju poslije toga potresa imali Svetu Misu na Selskom trgu jer je bilo lijepo vrijeme, a već onu drugu nedjelju smo imali pod šatorom i to baš u Karitasovom šatoru koji nam je evo omogućio Patrivica Jagodića. Uh -huh. Evo, osim toga vi vodite i popis župljanja u potrebi i pokušavate dogovoriti direktnu i konkretnu pomoć pojedinim obiteljima kroz takozvana kumstva. Možete li reći nešto i o tome? Pa da, već smo evo, kroz, um, um, kroz um, ovo vrijeme sakupili a negdje je oko 50-60 obitelji a, po pitanju kumstva. To su obitelji koji imaju djecu, koji su pogođeni potresom, koji su stradali, koji su slabijeg dimovinskog stanja. Zasigurno mi bi mogli popisati cijelu petrinju. Uh -huh. I svaka obitelj bi zapravo po meni trebala dobiti nekakvu pomoć, jer zaista smo dosta stradali, ne možemo reći, mi smo ovdje na ovom kraju Hrvatske, možemo reći i od domonijskih vlasti od državnih vlasti bili malo zanemareni, ovo je jedan od najsiromašnijih krajeva Hrvatske, tako da tu ni jedna obitelj ne možemo reći da ona sada živi savršeno i dobro. Neki su malo više stradali, neki su manje stradali. Zahvaljujemo dragom Bogu za sva stradanja koja jesu. Osobito zahvaljujemo što je sačuvao imovinu, živote oni koji su baš zaista manje stradali, tamo koji su imali bolje, možemo reći kvalitetnije sagrađene kuće, njihova je šteta manja, a oni koji su imali malo starije kuće i kuće koje su evo tako možemo reći po gabaritima bile nešto veće, one su zaista evo osjetile silinu potresa. Ono što smo rekli zaista smo doživjeli jedan potres koji je za ove krajeve možemo reći i najjači koji može u ovdje biti. Mi smo doživjeli vrhunac, Zahvalni smo Bogu na spašanim životima, zaista nas je Bog evo, čudesno spasio, možemo reći i oslobodio ovoga, ovog potresa. Hvala Dragane na ovom iznimnom svjedočanstvu. Mi naravno da ćemo pratiti i pružati pomoć i u nastavku i još ćemo kasnije objaviti ponovno i poziv gdje svi naši slušatelji mogu pomoć preko web stranice gdje će pronaći sve informacije o tome kako pomoći i svakako nastojite i dalje evo u ovom vašem zauzetom trudu da budete potpora onima koji su ostali koji se bore grčevito zapravo svaki dan iz dana u dan. Mi zaista vjerujemo i molimo za sve vas da ćete uspjet evo i, i povratiti ono sve što je bilo prije, ali onda naravno i privući nove ljude i nove obitelji na taj prostor. Pa evo ja bih se zahvalio svi svojim braći i sestrama diljem naše domovine i inozemstva. Isto tako o svima onima koji su iskazali ljubav, zahvalnost, evo poslovnost da na bilo koji način pomognu nama ovdje u potresom pogođenim područjima Zahvalan sam zaista, dragome Bogu, na spašenim životima. Ovo je čudesnost kako smo ostali živi, zaista. Evo, zaista možemo tu vidjeti nekoliko, nekoliko tih svjedočanstava koji su, koji su, volio bi možda reći, iz prve ruke. Mm -hmm. Samo jedan može, slučaj je ovdje. Ovaj, jedna baka je cijeli dan sjedila u dnevnom boravku. I gledala televiziju i molila krunicu i tako. I kaže u jednom trenutku, oko 4-5 minuta, prije nego što će potres se dogoditi, ona je poželila se kuglofa. I otišla u kuhinju da se odreže komadić kuglofa. Kaže, cijeli dan je sjedila u toj fotelji. Dok je ona otišla do kuhinje, dogodio se potres, taj dnevni boravak je nije ostalo ništa, ni kamen na kamenu na njemu. Propao je, prikata je se sve srušila zgrada. Ona je u kuhinji ostala kao na balkonu gledajući tu taj lom i sve to zaista, evo ruka Božja ju je vodila i sačuvala. Isto tako jedan slučaj kaže jedan gospodin je isto tako ovaj, kad je počelo to drmati uh, u, u dnevnom boravku mu je pala nekakva greda i onda preskoči tu gredu, zapne iskotrlja se i padne ispod stola. Kaže u tom trenutku cijeli strop je pao u tu prostoriju, kaže da nije on se zatekao, da nije zapeo <laughs> zapravo mm -hmm. bi ga taj strop pogodio i razbio glavu što bi već bilo s njime uglavnom bi ga vjerojatno ubilo jer ne bi preživio takav uh, udarac uh, svega toga evo zaista ima toliko tih divnih svjedočanstava ovdje koliko je ruka Božja bila zajedno s nama mi se sami čudimo kako smo ovo preživjeli evo zahvalan sam svima vama zahvalan sam svim donatorima preporučamo se i dalje ovo je područje gdje zaista trebamo brinuti jedni za druge i zaista ako ima gdje mjesta u Hrvatskoj, ovo je sada najugroženije mjesto za život u našoj domovini. Pa hvala vam od srca na svakoj ljubavi, na svakoj osjetljivosti i na svakom daru. Hvala. Bogu hvala i mir i dobro. Miri dobro živjeli. Evo bio je to dragan Grizelj koji nam se pridružio uživo. Čuli smo zaista iz prve ruke iskustva i jako snažan poticaj zapravo da i svatko od nas nastavi uh, pružati pomoć i duhovnu i materijalnu. Ja ću pročitati još samo jedan dio od njegovog uh, apela prije nego što nam se uključi naša sljedeća gošća. Kao svećenik svjedočim vam da je iskustvo darovane ljubavi najbogatije iskustvo. Vašim darom vaš život i život bližnjih u Petrinji i Hrastovici činite boljim i radosnijim. To je onaj sebedarni iskorak u vjeri, u novo povjerenje u Boga i ljude. To je abrahamski iskorak iz religioznih navika u novu zemlju i u nove bližnje koje vi obdarujete svojim darom pomoći od potresa. Najiskrenije vam zahvaljujem u ime svih mojih župljanja u Petrinji i Hrastovici. Gospodin vam bio nagrada i blagoslo vašim životima. Tako piše Fredragan Grizadi kojeg vas smo upravo mogli čuti u programu Radio Marija. Ja vas sve potičem koji želite pomoći da potražite na stranicama župe svetog Bartola Apostola i župe svetog Ivana Pavla II. podatke i informacije. Svaka vaša pomoć biće zaista dobrodošla i evo potičem vas u istinu da se odvažite i da date onaj manji dio sebe kako bismo pomogli njima koji se nalaze još uvijek u ovim velikim izazovima. Sada ćemo uključiti i našu nacionalnu ministru, Andžu Slunjski. Anđo, čujemo li se? Čujemo se, Igore. Hvala Miri dobro. Marija. Uvijek budi. Evo, ne znam, Miri dobro i tebi i svim slušateljima Radio Marije. Ne znam, jesi li uspjela čuti dio razgovora sa našim Fradraganom? Jesam, jesam. Evo. Ti si imala priliku i, i posjetiti zapravo e, kao predstavnici nacionalnog vijeća otići u pohod Sisačkoj biskupiji pa kako izgleda taj susret tamo i zapravo neka prva iskustva koja ste imali. Pa evo, dakle nakon tog razornog potresa, a i prije i nakon Zagrebačkog su nam se javljale braće i sestre iz Sranjovačkog svjetovnog reda. Samo ću kratko napomenuti da su nam evo prvi zapravo pisali Mađari nakon zagrebačkog potresa i ponudili svoju pomoć i oni su tako, eto, iako jedno to malo nacionalno bratstvo, Hranjevačko uh, su je s nama i nešto su, malo sredstava prikupili i tako, evo, zahvalni smo im na tome i ta evo bratska nekako Solidarnost i zajedništvo su se pokazali. Mm -hmm. A nakon ovog Petrinskog su nam se javlje, javili i nacionalna ministra iz Italije, iz Bosne i Hercegovine, a i cijelo međunarodno predsjedništvo. I nudili su pomoći, ali svatko. I sad, najvažnije je bilo na neki način znamo da treba pomoć svima, ali nekako konkretizirati tu pomoć. I onda smo u dogovoru s našim nacionalnim duhovnim asistentom, evo, Frazvonimirom Brusačem, koji je već bio jednom u pohodu, kako si već to i rekao, i sa našom predstavnicom u međunarodnom vječju, odnosno u predsjedništvu naša Franjačkog svjetovnog reda, naša svetraana Fruk i nova buduća predložena kandidatica, sestva Daniela Rebac. I tako smo se naš četvero uputili, prvo do biskupa. I htjela bih napomenuti možda za one slušatelje i koji ne znaju, biskup Vlado Košić je zapravo i član Franjevačkog svjetovnog reda i pripada mjesnom bratstvu Čuntić. I uh, tako nas je on evo, ljubazno primio, otvorio nam je širome od svoja vrata i biskupije i, i, i, cijele, i cijelog tog biskupskog dvora i, i zapravo nam je i posretio svoje vrijeme i bio s nama tu subotu. Mm -hmm. uh, I tako smo uspjeli uh, saznati i vidjeti kako on živi iz stradanja i tako zapravo upoznati i njegovu i skromnost i tu jednu franjevačku dušu ali i jednu čvrstoću e, i to kad je rekao da je e, ba da dan kada su e, kaže e, mediji objavili da se ruši to ili skida to oranje njegove katedrale onda on rekao da to nije rušenje, to je zapravo početak obnove i gradnje mhm mm i evo tako smo s njim proveli dan, proveo nas je i kroz Karitas i tamo smo upoznali te jednu četu volontera. Samo je I, puno i naših volontera, jel tako i članova Franječke mlade žisto. Tako je i iz Franjačkog svjetovnog reda, evo i tako i. E, tako da je zaista to jedno volonterstvo, evo neviđenih razmjera tamo na dijelu. Kako sada dalje, kako će Franjevački svjetovni red nastaviti pružati pomoć? Pa evo, onda nas je biskup na neki način i usmjerio na Franjevačke župe, što nam je osobito drago, evo, ali zapravo smo htjeli na neki način, nismo htjeli bez njega, jel, da, da zna i vidi. Znači, ono što je i rekao Fra Dragan, Uh, u obliku, prvu obliku tih kumstava. Uh, vrlo zanimljivo je bilo uh, putem dok smo mi išli dakle, na Sisa, u Sisak i ta pogođena područja, uh, javila su nam se braća i sestre sa područja Splitsko-dubrovačkog uh -huh. i rekli su evo, mi smo se okupili, uh, imamo određeni broj članova koji žele svaki mjesec uplaćivati određenu svotu kako bi se mjesečno pomagala jedna obitelj. Dakle, ne sad ova jednokratna koju svi na neki da. način nude, nego da to bude kroz godinu dana jedno, jedno trajno pomaganje. I došavši tamo, dakle, nakon biskupa smo otišli u župu kod Hradragana i, ovaj, i prvo što smo evo, mi njemu izrekli ovu želju, splitsko-dubrovačkog područja, on je nam otvorio odmah, jer mi to nismo znali reći da su to kumstva, uh -huh. nego samo oblik pomoći, on je odmah rekao, a da, da, to su, to on zove kumstva, on ima jednu svoju svoj jedan rokovnik u kojem pomno bilježi adrese i ljude, ima toliko je zauzet i, i stvarno ovaj toliko angažiran da ima te ceduljice na kojima su te adrese i on to tako čuva pažljivo i evo brine se zaista. Yeah. I ovaj, i tako da, da ćemo mi dakle i kroz ta naša područja organizirati ta kumstva, a i tako na neki način će se pomoć međunarodna usmjeriti. Dakle, upravo prema potrebnima i prema obiteljima za koja se, evo kako i sam Predragan rekao, treba će se trajno zapravo brinuti. Da. Jer je to doista jedno evo najugroženije područje u svakom smislu, evo bilo do sada, zapravo je bilo zanemareno evo. to možemo otvoreno reći. I e, mogu čak i reći, evo, i ta biskupija je nekako isto tako skromna Franjevačka, e, kao što je, e, evo, i sam biskup. Hvala ti, Andžo, puno na ovom svjedočanstvu i, evo, zaista poziv svim članovima Franjevačkog svjetunog reda, ali i drugima i svim našim slušateljima da svatko kako može prati sve te obitelji i i duhovno u ovom periodu koji da. je pred nama. evo. E, samo bi još napomenula da se ne misli da je sad samo Fred Ragan uh -huh. on je doista angažiran, evo rekli bismo možda i medijski najeksponirani u ovom trenutku ali su isto tako ovaj, Franjevci Kapucini reagirali u, u Topuskom uh -huh. također su tamo isto u, evo, stradanja pa tu imamo i braću konventualce u samom Sisku pa u Čuntiću, jel' kako smo rekli. Da, na početku, evo, zapravo, da. Zapravo, cijela jedna pranjevačka obitelj se, evo, angažirala. Evo, hvala svima stvarno koji su dali dio sebe i, i sve što imaju i, i jednostavno na bilo koji način pružili pomoć svima ovima koji su zapravo pretrpjeli tako velike gubitke i bit ćemo tu i dalje za sve njih. Da, pa evo, i radio Marija i ti na neki način, evo, svi smo tu negdje. Tako. Hvala našoj nacionalnoj ministri Andži Slunski što nam se uključila također u našu današnju emisiju. Srdačan pozdrav, mir i dobro, a mi se ponovno čujemo nakon jednog kratkog glazbenog predaga. Sam ovim svijetom Sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih rana Umoran svih lutanja Sve me tvoja ljubav Bože Nije dotakla Sve dok me tvoja ljuba, Bože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 Sve dok mi tvoje svijetlo nije, sve moje je rastjeral Samo tvoja ljubav može učiviti da sve prozvije. Ty żywot mój o Boże, będzie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 Poštovani slušatelji, dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas govorimo o stradanjima na Banovini, o potresu, o pomoći našoj braći i sestrama. U našem zagrebačkom područnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda, blaženog lozija Stepinca koji ima 34 mjesta bratstva. Pa evo u emisiju smo danas uključili i matu Tadića iz Frame Dubrava. Mate, dobrodošao. Dobro vas našao. Kako je? Hvala, Marija. Uvijek. Bude. Evo dobro, hvala Bogu dobro. Evo Mate je jedan od onih koji su se zaista odmah priključili pomoći i nisu dvojili ni trenutka, nego e, puna srca otišli na teren kako bi pomogli onima kojima je u tom trenutku pomoć bila i kako potrebna. Čuli smo u prvom dijelu emisije i Fradragana Grizelja i našu nacionalnu ministru a Andžu Slunjski, pa evo Mate, zanimaju nas i tvoja iskustva, kako je to izgledalo i zapravo ti prvi trenuci kada si došao tamo, što si točno zatekao? Prije svega volio bih napomenuti da framaši od prvog dana aktivno sudjeluju pomoć u pomoću i pogođenim područjima, uh -huh. konkretno znam iz vlastitoga bratstva da, da je velika vecina framaša se aktivirala odmah u svojim, uh, svojim župama i prikupljala je pomoć i sve što je bilo potrebno, ali tog 16. tjesnja isli smo u mjesto Martinska Ves, to je jedno mjesto pored Siska, uh, prav Vadimir Vidića svetog duha je to vodio, a mi pra Maši, smo se prijavili preko Zagrebačkog područnog vratstva Nama je tu bio i područni duhovni asistent iz reda Kapucina, fra Josip Stanković. Bilo nas je četvero što bivših, što sadašnjih framaša iz frame Sesvetska Sopnica, Leopold Bogdan Mandić i frame Dubrava. To prva stvar, kad sam ušao u dvoranu i vidio ogromno hrpu stvari, pomislio sam nikad ovo nećemo završiti, mm -hmm. ali malo pomalo u zbožju providnost bili smo gotovi čak i prije nego što smo očekivali. Trebali smo sortirati sve te stvari i razvrstati ih, poslati na određena mjesta jer je trebalo pripremiti školsku dvoranu za početak nastave. U dvorani je stvarno bio velik broj volontera na kojima se unatoč svim maskama na licu mogao vidjeti iskreni osmijeh i mm. zadovoljstvo, radost koja je ispunila cijelu dvoranu i taj rad cilila puno lakši. To mi je bilo stvarno jedno nezaboravno iskustvo, jer sam vidio jedno od najljepših stvari u životu, a to je da je povjedila ta ljubav i želja za iskrenom pomoći drugima koji su u potrebi. Mm -hmm. Koliko je to tebi osobno značilo kada si sreo tamo sve koji su razmišljali na isti način kao i ti, kad ste se zapravo svi skupa ujedinili, vjerujem da je drugčije kada čovjek iz neke svoje perspektive gleda, donese odluku, ode na teren i kada se zaista nađe tamo sa svima koji daju sebe, u tom trenutku. Pa samo smo bombardirani nekim informacijama, da smo podijeljeni, da nismo zajednički, ali onda kad se dogodi neka ovako, nažalost, tragična situacija, vidite koliko je veliko to ljudsko srce i koliko je velika ta želja za pomoći. E, poseban je posjecaj kad vidiš da neko još isto razmišlja kao ti, da se želi isto i onda ti to bude još jedan posjecaj, ja želim biti uzor nekome drugome da se neko isto zaljubi to pomaganje drugima kao što sam se ja zaljubio i vidio to nekoga drugoga. Frama je zapravo na neki način i taj cijeli svoj formativni dio uh, mogli smo zaista vidjeti da svi mladi u Franjevačkoj mladeži se pripremaju za karitativan rad da zapravo je to dio odgoja tako da možda je to također jedan dodana vrijednost koja je apsolutno se pokazala u ovom trenutku. Pa, sigurno da je jer kroz susrete se tiče formacije, puno toga naučimo, učimo se snalaziti u životu i pomagati drugim ljudima, jer nikad ne znamo kad će možda ta neka pomoć zatrebati ali prije svega treba uzajam treba davati sebe, jer kao što je Sveti Franja rekao, primam upravo kada dajemo. Tako da dakle, mislim da nam to treba biti svima neki, neki cilj kojim težimo da da ćemo nam se puno toga i vratiti, ako puno toga da ne. Evo, dragi mate, hvala puno na tvojem svjedočanstvu i naravno poseban pozdrav sa ima u Franjevačkoj mladeži koji su i sad tamo negdje zapravo na raznim mjestima pomažu. Evo, to je jedan, jedan stvarno živi znak u ovom društvu i hvala ti na osobno na tvojem svjedočanstvu. Hvala na pozdrav i doviđenja blok. Mili dobro, pozdrav. A sada na samom kraju emisije uključićemo i Freivicu Jagodića, župnika iz Vukovara iz župe Svetih Filipa i Jakova. Inače, na taj način zapravo čemu i zaokružiti ovu našu današnju emisiju, budući da smo započeli sa Fradraganom Grizzeljem, sada ponovno se vraćamo na taj početak. Frajvice, dobrodošli. Mili dobro. Mili dobro iz prohladnog Vukovara. Pozdrav poseban Vukovaru, evo vidite kako su zapravo ta naša područja stradanja nevjerojatno povezana i u ovim trenucima i bilo je prekrasno vidjeti zapravo inicijativu iz Vukovara da se pomogne, eh, najprije naravno Fradraganu, ali i brojnim drugima koji su se našli u ovako teškoj situaciji, pa evo možda samo nekoliko riječi o toj inicijativi, kako ste zapravo uopće kao župa došli na ideju i što se točno dogodilo, da ne otkrijem sve detalje slušateljima ja. Pa prije svega mogu reći da su se u kvarci uh, odmah u tom prvom trenutku kada su se čule te loše vijesti o potresu nekako ujedinili i pokazali evo, veliki osjećaj prema ljudima koji su u tome kraju, tako da su odmah dan iza već počeli volonterski se okupljati organizirati se u kombije uze, otići u velike trgovačke lance uzeti što više hrane koliko se moglo staviti u kombiji oni su već drugi dan išli prema, prema Petrinji mi smo iskoristili tada da smo Fradragan upravo u Hrastoviću postali jedan veliki šator 60 kvadrata koji je u tom trenutku bio neophodan jer su ljudi morali provoditi vrijeme vani, nisu smjeli biti unutra zbog oštećenih zgrada i zbog daljnjih potresa koji su se događali, tako da smo evo bili u tome duhu promatrali, a evo i naši župljani nekako imaju svojih opet veza, prijateljstava tako da smo evo, ovaj, gledali da koliko konkretnije možemo pomoći. Tu se i našao tata jedne naše župljanke koji je građevinar po struci gospodin Vukadin koji je odmah rekao da ide u da ide u sela. On je točno otišao u Glinsko novo selo gdje je popravio dvadesetak krovova sa svojim djelatnicima iz njegove firme. A u tome selu je naišao na jednu malu djevojčicu s kojim je pričao koja mu se pojedala kako je njoj sad nije jednostavno. On ima svoju kuću. Evo, tada je mm -hmm. gospodin Zdenkovo kad je rekao napravit ćemo mi tebi kuću. E, i ta, tu je krenula jedna inicijativa gospodina Vukadina koji je onda ovaj, preko svojih prijatelja pokrenuo skupljanje materijala a njegov avčer u našoj župi i mi smo se onda organizirali da skupljamo novac za tu kuću tako da smo mi skupili 20.000 kuna za potrebe te izgradnje te kuće a gospodin Vukadin je imao baš onako širi krug ljudi i svatko je nešto uložio, to je možda vrijednost kojih 65-70 tisuća kuna kuća, a ona ima dvije prekrasne sobe, dnevni boravak, već se tuš grijanje, sve ono što je bilo potrebno biti za jednu kuću tako da je evo, nastala ta jedna drvena montažna kuća. Kad su oni to napravili u roku kojih možda pet dana, mi smo se iz Vukovara uputili da neka, nekako ono i čestitamo našim ljudima koji su se podrudili, a i da blagoslovimo tu uh, obitelj i tu kuću kada će se uh, nastaniti I oni su danas u toj toploj kući. Evo već u ovu nedjelju ta obitelj Norković iz uh, Glindskornog Sela je došla kod svojih prijatelja u Vukovar, tako da su skupo proveli uh, ovaj vikend uh, u, u Vukovaru. Naravno, mi smo se uključili i u. Uh, Nama, ono Ovo naša za u one dolazi za to smatram je zaista dana nevjerojatna priča, ja vjerujem da je takvih primjera još puno za kojih se možda ni ne zna ali pokazuje upravo tu našu snagu ovako teškim trenucima i ovdje ću isto tako reći da je upravo i vaša župa u velikoj mjeri pomogla i kod onog prvog zagrebačkog potresa, dakle u trećem mjesecu prošle godine kada je teško stradao i samostan svetoga na Kaptula, vi ste među prvima i tada pohitili upomoć, tako da evo i ovdje to javno želim ponovno naglasiti, zaista nevjerojatno srce, i pomoć u tim najtežim trenucima a i siguran sam da će svi vaši župljani nastaviti pomagati i ovoj obitelji Norkovića ali brojnima drugima na Banovini je to je svima nama nekako ono povjereno zapravo to čini mi se bi trebalo uvijek proizlaziti iz toga evanđelskog duha da budemo jedni uz druge i naravno da ćemo u takvim potrebama kao što su prema vukovaru i cijele Hrvatske uvijek bilo okrenuti i evo i vukovar također jednako tako diše prema svim dijelima Republike Hrvatske tako da smo uvijek uvijek smo tu ovaj, biti spremni biti jedni uz druge Zajedno u Kristu. Frajvice, hvala od srca na vašem uključivanju u našu današnju emisiju Poziv u svijetu. Poseban pozdrav u kovarcima i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u nekim normalnim okolnostima. Je, hvala i vama što nas pratite i svako dobro svim služateljima. Mir i dobro. Miri, dobro. Evo, poštovani slušatelji, nadam se da ste zaista u ovih četrdesetak minuta uspjeli dobiti dojam o tog velikog srca koje smo vidjeli zapravo na terenu i u svjedočanstvima naših sugovornika koji su nam se danas pridružili i kroz djelatnost stranjevačkog svjetovnog reda i brojnih brojnih drugih koji zapravo u skrovitosti nesebično svaki dan izdvajaju jedan dio sebe da bi pomogli onima koji zaista na, danas trebaju našu pomoć. Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, hvala vam što ste bili s nama, a mi se ponovno čujemo za točno mjesec dana, mir vam i dobro. ba